Së zhdojë konceptin sënë, në kofizon pas e ke pjytit tonën që... Ose në ka shqyruar, ka në fund me mision me 5 pjytit për di bërë, me qertësimi konceptit, kemi nëzirë pjytit tja dhe pjytit kemi... Kemi nëzirë nga sistemat. Nga sistemi ato atë. Do të ishë përblerë të la ndërurë. Allah të rojtë, të pagufjë për mundin dhe kontributin. Allah gjellewa Allah pranë vë të dorimin tonë dhe në falë të mëkatët tonë. Se përket modest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 E zhvillimet ngjaret madje me tërë këtë botë, është më shumë tek saj. Dhe Jozanuk i shërbën këtylli kurfor kuptimis ka. E pasion e kemi zëu të gjitha kë në rrugën tonë drejt Allahut. Pikris për kët. Andaj eh modestia është një moral, është një vlerë e moralit ata që janë shumë, shumë drejt, është një eh virtyt që kërkohet nga besimtarët të pajiset me atë.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 për të pajtojt me një pozitë caktuar, në citatë caktuar, edhe në qofë se nuk kështë në përpuhëthje me atë që a emeritan. Nuk e arruaj të urvet në ti nga nënxmime dhe për buzja. Për shtatja? O, është mesatare. Në të të të të të të. Njëri ju, në një turbëm caktuar. Emeritan të ullit këto. Apo, është këtu mullë. A e mërët në këtu mullë. Mirë pa, për rëthonat sektuara, i bët ullja nështë dy vëndën më, më poshtë ose më mëra pa e kështë mërëma. Pa e tohët më këtë. Edhe pëse, rarit, nuk luftan për një vend të ti, për rëshua nuk bëhet cilët për nënëqyme dhe për bujës në ti. E mm. Nuk duhet në emë, po. është një tolerim mesatarë. Mes Asaj mes ku fini që mund të kalon në mendje malsi dhe mes asaj që mund të bje në përbuze dhe në nënqmim. Në kënë menjë kanë përbuze në po, nënqmim nuk ka në nënqmim. So shtemë në nënqmim? Jo, njëri dorën në kartinë të ti. Nuk leo që do kurta nënqmanate. Nënqmanë nëtë koptem të përbuze. Uh, tash, për shambullë uh, ku e duene nuk është nënë nënqmim në nënqmim që të prezento vende ku, për shambull, kërkuat pejneve, bo, të debatoj me një randë, s'kollinë me këtë qështje, po në modestu, Kë në nënqmim për mu, në këmë të leaj. Onë nuk, nuk s'kidim si arrogant vendin ku shkoj, asë me mëndim asësi, për faktu që refuzoj të jem prezent në të të të të, për shkak se në nënqmohem atë, është pikrështë modestia. Nuk, nuk, nuk po dhemë që është modestia, Par, po thëmë këse i radhe nuk bijen desh në modestin. Modestin pa. E modestin e ishte e që e ceka maherë. Dëmonë që në riu e, ta lë kërkjesën për udheqje. Për pri atari. Musë ta kërkan, është modestin. Tjerta, e për tjerë të jepë. E për të jepë. Po, kërkimi i udheqjes nga njere është i domazdashën për shumë ronat kufizuara. Në e si në riu nuk e kërkan. Për ndër dhe, dhe pegamerës në ka parësi që mës tja japim ati që kërkan. Kësë në që se kërkan nuk ndihmuat. Në që se jipët ndihmuat. Në në kjo më dështi. Njëriu nuk e kërkan. Po më zjadet, a mës gjadhet se kurse asë hap të pegamerës. Omerë nuk e kërkaj. Po kur është gjadhet e mënë o përrejësi. E pëse kush e mërë danë dhe pas ti. U dhe hecësi. Në njëriu të, të, të, të hjekë nduar. Ose më insiston kërkim të udhëheqjes të ikë dorë nga kërkesa për respekt të vazhdueshëm apo për ndryrime të vazhdueshme, është më su ben kë poftipje. Darë nuk më dorëm respektoj çertëtisht. Un kam punë tjera. Por është thjesht që nganjëherë njerëzit nga, një nga mungesa e modestisë janë gjithmonë janë gjithmonë në e, konflikt me ti. Pse nuk më tha kësot? Un e kthe meritoj. Pse? La çertë. Të në dhe të kujtohet morra ne ti dhe ksilen e tia. Ne nuk duhet të lejmë që dikush të na shtyp. Nuk duhet të jemi që dikush në nënçman, po, po, të na nënçmon. Po, pse kemi po. Po normal. Po ne nuk e kërkojmë domodhur pse. Pa punë më ata. Ona, uni an filani është dash, po është dash, është dash të pegamën me pritje pas e kanë prisë Allahu selam, është ç'u bëu fundi i dënjes Allahu selam. Dhe modestia është një moral që mëson besimton se si të sillet përball njerëzve në rros kur ata ndoshta nuk e japin atë çëmeritën apo ndoshta ka tendenca për ta ngritur përtesa çëmeritën edhe këtu modësia balanson apo nuk le janë fonda që njerëzit më lvdojnë ajo që mund më gëndhin por nuk le janë kështu andaj po modësia është modësia para Allahut azza xhel që ne diu të ihiqën gabimet e veta gabime të ihiqën dorën nga gabimet e veta pronanse ka gabuar pronanse nuk den Përse Allahu do ta mëson për Allahu i Lartë, ti gjunuzë e vërtetës. Asa disonier mund të jë modest, përshëmull në ulje. Mund të jetë modest në tesha, mund të jetë modest në mënyrën e të foljes. Mund të jetë modest përshëmull në shoqëri. Apo, a pse ka pozitë autoritet, rrin me njerëz të tjerë, sh... këto njerëz e e moh modestin dhe kjo është e vërtetë kjo është kofiri, të, se kjo modesti, po nuk ka kufin e saj. Do të thotë kur i thuat ke gabuar, shpërthanë apo arrogant ti më thua mos e kanë gabuar apo ku është modësia për këtu? Nuk po them që të nënçmohet dikush. Tahosh, jo më nënçmo dikush pa argument, pa fakt, më on këso, jo kështu. Po për shembull, ju se më vërtet kemi gabuar, kush është ai që na na e dëshmon gabimin tonë? Kurani dhe Suneti be nos. Ti ke thënë kështu? Po shiko, ër gabem. Andaj këtu delsh është modësia reale në një jetë. Të gjënzuarit për Allah të të gjellë, o, Zot, kam kabuar. O, Zot, unë nuk jam të të të pas një ignoranti që kanë ujë përmësimin tënë, të a dhe i mëmsa, Zot, kjo është modestia, që me te kanë qenë të pajisë për pejgambert të Allah të gjellare, djetarët, e që kjo pjesë e medalis e modestis, sot shumë pak u shfaqet njerëzë. Me te për u shfaqet e që ka të bëjmë raporte me njerëzë, por zakonisht e që i takonë raporte me Allah të gjellë uala, është, është e larguar dhe e fshihur nga ona e njerëzvala në ruaj. Amin, oqë, atër me këtë përku vizim, që është në të lërim, mes, mes atarëz e i rënënçmimi, që vëdhe nga e drejta jote, po edhe nga felënërimi tepërt që në sepërnër. Qëfar u li ka modestia njëtën një e mështë të marë, oqë? Modestia, besimtarën, e bën që tjetën për zotën gjele gjelalu. Që jo ti të amparvetni e para se ti të amparozëndje lejo nga se njeriu i cili pashëm nuk e merr mirënjuhën e mjaftuar nga njerëzve do shçetçoa do brengoset apo besimtari nuk është në këtë krizë qesaj nuk e bën për njerëzit dhe modestia mëson të jetë për Zotin që leualla erdhën më që Zoti të të mfalëran erdhën më që Zoti të të paguën nuk prish pun se këta nuk dinin ku unë meritoj Nuk prishum pse kta nuk flas me mua si unë meritej. Nuk prishum pse kta nuk më janë mirënjohur për punën dhe kontributin. Nuk prish punën, absolutisht. Nuk nuk lejoje që këtë të më shkakton mua kriza. Pra fillimisht modestia e mëson besimtarin si të sillet me Zotin gjatë gjithë jetës. Dhe kjo e e bën të rezistent më shumë. E dyta, garantia më e madhe është se modestia njeriu e ruan nga krizat e shumta që kalojnë shumë njerëz sot në botë. Shumë yje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 Apo, Shmien, pa me pa. që të Parna, shambl, pasuni, më pami edhe 20 smolë këthe. Domani shoqë smot. Para ndërprandal i pasonë, mos e të moddes me dëvarrën. Sot largojë largose largo, kërsh shumë të keqes, nuk i paske tisha me ngjyrs, po pëlqen që ngjyrë largo. Ma një kakeu për mendim alsi. Apo, kur afrot këmeta kur, modestia të mundson që ta lëmosh kokën e jetimit. Apo, e nuk të marr larg prej ti. Modestia të mundson të kuptosh problemet e njerëzorish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 Pika katër tek ksoi tek ksoi tema rëndësish. Apo te kthen origjin, kush jete tek fundit? Ja si, një një një një një grosh zvei i kriu an gazot. Je një një në niliç a zinuke? Në poshtë dhe, po desh që Allah xhelot të zhvesh nga gjithë ato që i ke avë. Dhe i thon modest. Treqo modest, mos treqo arrogant. Nga se kjo keni mundi tek kthen origjin, sa kush njerëz që nuk ken modest? Nuk jetojmë botë atyra. Jetojmë në imagjinata, atëto diku tjetër. Nuk e menduar se unë e meritaj, unë duhet të kështot të njerëzit, nuk më dina. Nuk e më botë, më dësijet të këthen në realitat, që fa dënë ti? Të, të jetan këtë botë. Të jesha se njerëzit, njerëzit nuk e madhruin Allahon si duhet. Nuk e fëmënërën Allahon si duhet, pëse gjithë e kam pëti. Pra ty me të fëmënërën si duhet. Njerëzit nuk kursen gjunën ty në për të folë keqë për zotën që le uala. Pëse të kursen për ty? Po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 Aja nuk është më modestit? Nuk është më modestit? Se përbalo i minin... Po, nuk është më modestit. Nuk duhet lia artilikusht me të nënqmu. Që fa nën kuptën nënqmime dhe që fa nën kuptën mostalion. Nuk thamë se të ragojmë me arrogant... Por... Po për shambull... A, në qoftë se... A, njeri është në nënërri të të bimë. Të të bimë me zbashku me njerësit. Apo?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 Kosht pri banale, se në tineve, po nuk mund të shkëdhet. Seponon nënçmoën timen, apo nuk përdu unë vetën time në në po nënçmoën timen, nuk po duon veten time nënçmu. Qase nënçmoën po vinë shofjet. Qase jo nëse ju në qufse, për Juve ai u banderiu, ai rënë. A janë si këto të, të që më thënë këta turpi? Ata turpë prontë a leu vetësimë që ti ke pjesën e nave të tilla. Andaj kë nuk ke për shkak se un i nënçmoj të tjerë, absolutisht kë nuk do të bëj me të tjerat. Do të kod bëj me veten time. Po të pordorë modestia. Normalisht Po, andaj do mënon, këtu do mëndësia e raport njërë me vetë në ti, nuk lehen me shkuatje. Nësa, të ti do me keqë përdojnë këtë mëndësia, nga njerë qysh në do të kjo përshambut. Nga njerën e të të bëm, dikush për njerëzve, duke pasë hoxalaratë, edhe fillon që të të të përfinë, tjepë vendime, gjykota, Alegon na, na prospektu diskutojë me dimë di po ndalo apo e këtu tash dikur nuk ke çfarë të thëgjë, këjo gjë është modest, këjo gjë nuk është arrugën kus në bërtat apo tash na po flasim. Ja, këtë s'do me leju. Po fal. Do do nuk mund të lejojun ti. Di kusht flet për të gjatë që nuk është kompetent, nuk ka dije për këtë çështje, nuk din. Se po kështë dije nuk prish punë, po nuk din. Nëse në është tenton di kushta kështu po më të sinton. Hi është tenton nuk duhet t'ja lejoj. Ase kjo bëhet e dëshpërm. Ata kur veprimi i dikujt, dëmodësia ju mund të jetë e dëshpërm për e kuptimin e caktuar, për uh, individin e caktuar, për shoqërinë, për pranueshmëtinë, për ndonjë gjëre caktuar, atë nuk duhet që nuk ka vend për modësi. Të reagimi në këtë rast, nuk bën der modësin. Ase bën dashme modësin momentin më kur ne i rregullojmë mendje lart. E mendja mendja modësia diçfarë, në çmim i njerëzve, pa të drejtë, der refuzimit vërtetësisht. Për çaj, e modestia është morale është vlerë kur ajo ushtrohet si duhet. Në momentin kur ajo del nga kufit e saj, çoft, ka lanë kufirin e mendimmasis. Apo ka lanë kufirin e nënçmimën dhe mendjen e hësisë, dok mendimmasimo. Ajo është modestia, ajo mendja e hësisë pasaj. S'ka modimmasimo. Ajo ajo mendja e hësisë nuk njeriu nuk duhet t'leon që dikush ta rrec mendjelet.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 ota shëmbëngaita është e përsëritur janë të shumtë. Un po them si rregull i përgjithshëm, nuk duhet të lejojmë që dikush që nuk i takon apo pa dituri me ignorancë të keqë përdor modestin ton për të përhap ndonjë mendim të tij. Për shembull, dikush flas në tubim edhe ë që si një gjykim të pa drejtë fetarë, që nuk është të jashtu të të panë, nuk është ta efe. Ta në nga mëdestja, sh... pëse mu ekspozohen që ta është për di, ta është ti thëmë ti qënë të një këdinë, po he është i. Den, jo, nëse këtu bëthvejt për vërteter, ta mërujt vërtetën, kështë bëthvejt është mu për ty. Apo? Apo për shambull, dikush që, ku e din do me të m po atë përdomë të sintë nëse ti në Kragan, apo kaq na e vitat, ka se në në na e vitat pas sa që ju të bën veprimet, sot e dëmtojnë, s'ka as më rreth dhe she me të drejtë se dikush po e nënçmon, po e përbus, po e kaçmundur, dhe gjithë ato ti mbulon me modesti, nuk mbulon. Modesti e ka rrugun e vet, e ka kuptimin e e durë. Më nëse me shemb të pejgamberit Allahu dhe vëndërsa edhe më çfarë do të bëhet inshallah. Meden e thash. Jo. Në futim i kellojt e modestis, ose në thënësimi po. ku mund të fokusovë modestia? Po, fedemesh, kulmë i modestis është që njeri ju ti parule zote që të gjera lukë. Ka njerë që thonë, për shambullë, gjemi është për njerë është dvarë, njerë që si ju njerë, du të gjemi speciale për njerë, së më njerë saf të saftë me, të bjën njerë modestis, modestisja është që të avëndëshë Allahot, në kokën, në tokë për i Zotë Gjelle Gjelle, ku do të qoftë? Ti nështro është, ti përurëshë madhëri se Allah të së Gjelle, ti gjëzoshë Allah të barë e kotare. Kjo është modesti. Modesti është të përnështë të vërtetën, të përnështë gabimin që i ke bërë. Apo, modesti është nga njëre që të jekë është ndorë nga e drejta jote, në logari të vëllaut tëndë musliman, përshka këtë raporteve që Kjo më dhesi. Dhe, ka thani i dirguari se zonë këtë rast, men të vada alillah, refa ahullah. Unë e di, se e kam mirë këtë rast. Mirë ti poinjë së tonë se e ki mirë. Rekur, dhe të nbedet si kurse është i u tja. Betëm që të besë mi vlazër. Nuk prish punë. Nuk dua që ta që dherin fundë, në rrasë e kur kjo të të lerohet vë të areshtë. Po flasë për dheja personale. Personalen. Personal nuk, por, për t -t -t personali po ne përqeshet të tfes. Mund ta simulojmë, ose shkrimim çnimin personal në një modesti për vllazërinë. Po, po, po, po, unë i këtë do ngatërta ime. Unë i këtë do ngatërta ime. Për shembull, ëh është pjesë një grup prej 5 viteve që skuajmë ne vani. Ti ngata. Dikur unë duhet të shkruaj, në rregull, unë të riqem, shkote. Do kuish po. Pse dajta ime? Unë i këtë do ngatër kjo vetëm të ndiu komot. Për shkak të raporteve. Kë modesti? Kë modosin që nuk kemgulim nuk... dhe çmta kanë? Jekin dorë. Gjegënun gaja çmta konçetë ajo mundsin vllautim që tashozojnë ja këtë drejtën time që unë e pauta më herët. Kjo modesi. Në kush e ul veten kështu për hir Allah, Allah të Allahut, Allahu do ta ngritë. Allahu do ta ngritë ato. Mirë, nëse milion të shkupuatem në këtë absurd. Në rregull për të kthyer në pjesën e dytë të diktonit, të marr ato opinionet e vlerësuar tan në lidhje me modestinë. Inshallah. Të ndërrmikëre të ndiejim opinionin e të vlerësuar tan në lidhje me modestinë për të kthyer për të vazhduar në pjesën e dytë të modestisë në moralin praktik.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 Qëç për mendimin tim modesti është thjesht thjesht njeriu thjesht para vetes së ndë. Çfarë dallimi ka mes modestisë dhe naivitetit? Ë naiviteti mua më duket një ekstrem i modestisë. Domethënë që nëse ne sepse modest për një njeriu që mund do të jetë sa më i perfeksionuar i perfekt, domethënë sa më perfekt është që ti të tekajë mes një art. Pra që the modestia kjo është Për mendimin tim kjo është e mesme art. Moze kalojmë në ekstremas, në ekstremin e kundërt as në ekstremin tjetër, a këta? Domethënë, le na eviteti është një një dobësia një personi që e koncepton keq modestin. Kaq. A mendoni se modestia është e, cilësi ose virtyt pozitiv apo është virtyt negativ si shihet sot në shoqërinë tonë shqiptare ose shoqërinë globale? Por shumë njerës mund të mendojnë se modestia është diçka negative dhe disa mund të mendojnë përserit e kunderëtën, por për një njeri që e koncepton të mamë, fjallën modestit, jeshtë njeri i thjeshtë, duash njerëzit me dashuritë të sinqertë, është, është që të jeshtë i sinqertë njerë para vetës dhe, dhe i thjeshtë para vetës dhe kaqë, nuk është, është diçka për mua është shumë parsore për shumë. Që fa e me ndimi keni për modestin? Që fa e me ndimi keni për modestin? Si pas me, Majsa unë ka informat që modestia është sinceritet, është thjeshtësi. Në përgjësi si Majsa unë di, konsiderot më shumë thjeshtësi, por për mua më shumë modestia si më thënë me përqenët të alidhë me thjeshtësin. Që do thot përshem njërë, ka njërës që mund të kena rritë të aktuar në fushat të ndryshpe, që mund të kena dhe cilësie për të, të shumë të larta, por që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 dhe ju armiqëmi këtu për studio për vazhduar bisedën tonë jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga e Të Llahut dhe, dhe po flasim për modestin në moralin praktik. Hoxh të skuputëm Allahu të ruajt në pjesën kur thanam po flisnim për llojet e modestisë. Po ndeshim se mos më hanësin kush bërt modest për Allahu Allah të ngrej në teatrin e vazhdorë që kishmë një tjetër. Po edhe nëse modestia e njëriut në familjen e tij Se so, njerës për shembul e mbaj një qëndërën familje, unë jam kërën familjare dhe ta është kjo i bje që unë nuk bën as një got ujt, jam bushe as kujt, as i bje që nuk duhet të bëj as një pun në shëpinë time, nga se kjo bje në desh me pozitin që unë e kam. Së për i shpunë. Së për i shpunë. Kë mund tjetë një obligim që, vërtet, gruja ka atë obligim, për së për së për të arrimë, dhe më i gru së ndë. Sa jesh në shpirtin familjes të tij, pason te kasullna e tij, ti, si nuk ke shënëvojë të çep të diç nga tij, as edhe këtë bën ta. Sepse kjo është kjo është obligim i gruas ta bën. Por nuk nuk nuk dhe pei dërguar tot unë jam pejgamberi i Allahut, njëri më më madhi Allahut unë po po vëj. Se ishte modest, ishte robi i Allahut asojt. Ishte robi i Zotit, ishte modest. Ai nuk modest me gruan e tij. Modestia me gruan e tij i bie që nga ngjerëti e tij, dorë nga mendimi i ti. tij. Për shembull, unë mendoj se kjo duhet bësh në rregull. Njose kjo të thëgjë unë nuk kuprishuaj. Tanjose kjo nuk është jashtë krye fetar në mërsht, por nuk, nuk lejoa që to a bëm çefi familjar për shkak se poshtëskelet kufin e lotit, u bëu për krasie. Po e të shkrim kufin e zotë që levala. Por nënjos është nana. Po, për shembull, grua si pëlqen, këngjyrta bleim Armanen. Spris pun dëshirëton e hi që dol nga mundësia. Së, unë unë unë asha të vendos, unë jam krye familjar, është shtëpia e tërë. E ka familja ai vendos. Po higjën nga kjo sigurisht as higjën ka pozitati, por nuk kanë këni, këni shumë kë. Po s'e nuk s'e ndon. Vëmë mendimin e gruas së ti. Nga njëherë pse jo? Kur ka drejt. Dhe kjo është modesti, pse jo? Modesti. Pe gambe s'u solën, morë mendimin e ummi s'e remës. Kur, do thotë, ishte problemi i e largimin e ihramat. Kur nisëm ashab me pengon se të bëjnë Umra, do penguan nga Umra në Mekë. Kër eshte me i kësa njo, kësura nuk ka umrë, këthejheni e pasë të vitë në ashën bëni umrë. Dhe i tërguali ali i sënë, u thasë hapëve ti, tëre është veshën nga hiramët, të argoni. Dhe nuk në në gjuën, nëse kënëshin shprejë se do të qeli rruga, përsi e pasaj du të hapën në mundësi në umrës me pejgamberinës osënë. Dhe kur doli pejgamberinës i pasë hapën e hiramë e ndeshën, në teshët e umrës, Hini dhe që si shqithuar në, në tendën e ti dhe omi seleme e vrejti. Thëzërgore allatë, mëse nuk ti i parë nuk derë të jekësht i hramat dhe të thesh kurbanin që ti bëndesh praktikisë e murë fund në këpunë. Dhe kështu dhe prej pega mështonë dhe, dhe përfundej krizën. E të, jam, të, pënaj, Allahum, më më ta, kështu, të të të të pëmsamua, unë kush jam, unë i me vahj i të punaj, Allah më më sëndërbëret të të të pëmsamua. Nuk taqështë, ishte e mi modest. E nuk dhe të të t Merr mendimin nga gruaja e tij. Pse jo, të konsultohen fëmit, po ne çersa që këtu i mbledh, kemi vendosur ta bëjmë një punë, kemi vendosur ta ndrojmë kët, kemi vendosur të bëjmë një punë çfaru arma janë. Modest. Edhe kjo modesti. Për dyshim se ai mund të marr vendim. Po. Këto ta bëjmë me fond, e kjo është e drejta e tij. E po ignor nga e drejta e tij. Kjo është modestia. Për një interes familjar, përçi ni ofrëmtë ta, për ti bërata pjesë martesë me vendimorie, kjo është modestia. Kjo në një shmem, se kjo është qanëshëm. Ka sekoht, dikush do të pētë dëgjon grun në qanëshëm. Jo, nuk ka, nuk ka dëgjimi i grun në qanëshëm. Nuk ka në qanëshëm. Sa nën dëgjov min. E ne madje këtë trapon. Andaj modësia për boll familjarot. Jo, është modësia konsiderohet edhe modësia biztonar të fush ku mund të ushtronë mësin edhe me ë uh, punëtorët e tij. Po. Kanë rrsë çaf Dhe ka mundësi për një punëtor është në shëtë në problem, o uh, nëse prej, ku, këso punë e jam jatë. Nuk përish pun që nuk përshdhe, nuk përish pun, pa ndihmaj njerit. Ose unë jam shefi, mua një sofrët pasachme, nuk hame punëtorët, apo vëcet pasachme, hyrët pasachme. Bë, më deshtë, hasë bashkë me punëtorët, haqë farhajnë e ta, apo uh, si në mirë me ta, Absolutë martë, taka mësua Allah jaleva ta keni pozicion më të, lojë, të një lartë mi po. Zbret pak po. në shkolnat juna, jek në dor nga një një niveli i caktuar i pozicionit që ti jesh me ofertë me njerëz që jesh mendesia. Pejgamberi sallallam hantez bashkë me me shëptuar, hantez bashkë me njerëz të thjeshtë, hantez bashkë me të varfrit, nuk prarzon të askën nga sofra ti nuk prarzon të askën nga takimet e ti nga dubimet e ti, ishte i hapur me njerëz Gemujin, so salem, nuk kushtëdhën te kushtet të caktuara të shtëpijeve që eftonin atë shkanë të ku të quft në datë që të ishte në, megh... në tubim dhe një vajzë e vukët kështë problem ka për të kap të përduar për e për pegangështëm dhe të este me të largë apo nga se donë në një që pirata pyshe se shkanë të person me të dhe se jep të prilik ishte i ofër me njerëzit ishte modest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 Një dhe të njeri hyrit Akra ibn Habis, a, radi Allah anhu, hyrit e këpëgama me sëmë tha, dhe pa, në momentën duke lozur, dhe duke puthur Hasan dhe Husein, dhe duke puthur Hasan dhe Husein, dhe duke një pa të di. U shëtët, si të burështetit të një njëri ma, pa i puthur thmit, ta ja Rasul Allah, ojdo në gojë, i kam dhejt, kur si këpërejko? Ta pëgama me sëmë, që farë të bëjone, kur Allah o Gjellë vo'ala A dhe si është kjo pingamë e sosuar. Te kërko modestin. Selamun alajkum. Nuk është kë më thon, un jam tash njerëj apo i pasaqem i veçantë, nuk mund tash të bijkse rrugën, nuk mund të lozim me këtë. Po modest, bën një ofë me njerëz. Mase këtu do të thotë 200 prefushave. Kurëzo ku njeriu mund ta ushtrojë modestin dhe përmanë në sa forma të simbojtë është tek modestin. Do të ishte nevojsmos të shtëmë disa shëmbuj. Sepse tash në çdo lloj teme që kemi trajtuar, kohën ne kemi ftuar. ...për të atajtuar asusish dhuvet... Pa dëshem, bo, dhe jeshe shumë gjena po përresht... ...për dhe dy të shumë buj, ndoshan na i qartonin më mirë kuptimin e drejtë të Modestisë. Uh, presit e, e, e, e, e, e kësoj fushë në Modestisë, pa dëshem janë pegamert e Allah të Zogjenë. Lenze jetë një qdo kujtë për ty një Subhanallah dhe të binde që fa Modestisë e kam pasë fërë pozitinë kanë pasë dhe ka lajën levale, asë njëherë nuk e kanë keqëpërdorë këtë pozit, që të fitojnë të këtë njëzit dheqë. Dhe gjithë më në pasusë të përgëmërë, ka qenë gjithë më shtesa me vëllë të njezë, në kuptimin socialit dhe ekonomik, të varfrujt, të ngratit, të shkjetit. Dhe kjo, absolutit, si ka, si ka shqetsuar, dhe ta. Me dhe lajën loka, në vasë për nefseke, me anë led subosh qoftë ata që lutin dhe adhurojnë Allahun azi në, në mëjetën e brumit e që me këtë e kërkojnë kënaqësinë e Allahut të mënduar kërkojnë ftyrën e Zotit të mënduar do të thëjë Allahu ti kënaqësi me ta wala ta'du 'anaka anhum da mos largo sipetunë e çet lakojë në eksibota të rrezmën e jashtë luksos dhe me ata që kur zojnë unë vi por nuk mund të rrimë në largo sipetunë ata nuk duan të fara atë Allah ka dukur për këto sikoj çfarë shërmull i modestisë Në këtë ras ku Allah e edukan, pegamber e sëmë e kanë të rrënë. Rrëj me ata që Allah në më dhënonjë, edhe në qofë se nuk ka kanë kafshatë në egojës të siguruar. Rrëj me ata që janë të leskosur, të plukrosur, por që janë të devatshëm, janë të pasur, janë të sinqertë, me ta rrëj. Mësë rrëj me njerë të sëllet të rrjeta u shkonë me politikë, me mashtrimë, me gënjështra, me rrëna, mësë rrëj me ta. Hepsata janë të privileg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 dhe pejgamber sallallahu alajhi wasallam i kuptimë i rëndë kujt po tetë ditë trupi të ashtu ka etuar sallallahu sallallahu nuk ka pas uh, ushtim mjoftushum nuk ka pas shtëpi të mjoftushm as komodë të mjoftushum uh, ka shkuar doras me det me jav dhe nuk ka zier asjë në shtëpinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam misi ka qenë rradhë në shtëpinë tij sallallahu alajhi wasallam ushtimi kryesor si qoftë Aysha ka, qen, ka qenë radhiyallahu anha sa ka qenë el aswadan at-tamr wal ma dhe jera do të njohurat e Karabot kemi hunger humë kemi pijë kjo ka qenë ushqim i rregullt i pegamere zanosi e sin ka pasu thëq Allah xhelahu t'i hasën dorë kozat e udhëtnë në ari et, dit dit djenneti, et të zbrat dit për ditë ushqim nga xheneti et angjëlit Allah t'i bëndra do ka pranuar pse ka se po të të brat nuk duhet të je afërt me njerëzit ka se natura e britës është e til edhe po të të britë në kulm të modësis patjetër është një vallë lërsia me stil të njerëzve qoftë ti Jovan me njerëz a do ka pranuar sprovat ka pranuar i knaqër, Gjoqshapur ka pranuar varë fri, në gjitha këtu, që ti jetë modest, ti jetë shemë i praktikë të modestis. Këtu ishën edhe asabë të pejgamberi s.a.w. Ebu Bekri, radiallahu, radiallahu ta'ala anhu, njërë, vërkështë njërë me dinë e ti me pozitën që i kërse, përshka këta aferësisë e ti me pejgamberi s.a.w. dhe një ditë mazdikës të pejgamberi s.a.w. ere në një grua, një grua vjetër,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 Në cëli qëllë i jam i sigur se do rrimë mi mua. Në që o sënë e thëmë një mendim e njështë me mendimin temë Allah në toë ka dhërujë. Nuk e thëmë kur. Në ishë modest. Omeri radiallahu ta'ale anhu, një dit i hirin qëfë thira e mirë në u mininë. Prisi besimtarë. Janë mirë ka u prisi besimtarë në prestë, ta besimtarë njës të njështë e mirë. Dhe me njërë u këndëllë. Apo, atër shkaj në gjami. Dhe para njërë publikështë. Edha te vërtetë si ti, ti e merr numrin, ti për shpesh më tora. Po ti askush e nuk je. Ti je një rob i zotit që do të ka ngritet, ka ndëru. Ne asu bevasu çfarë kokë njëri, me kapo flat. Apo, dëshoj që edhe këtë thërmi që kë, erdhë kë, kë, këtë tendencë për të thimë modestin ta lëfton të dalë vande. Njëherë erdhi një shamut shom. Der erdhi një ë uh, jo musliman nga shtyti tjetër nga nga nga romakët. Ta isemsuar dhe më po qishum të theçet. Doot protokol, duot duot, duot agjent për tu takuar me ata, nuk mund të thjesht me <të> direkt. Po, dha i pyste Medine, pyste ku është Omer. Than Omerin e, e, e, e kërkojnë për përmesëtorta, po, janë në druh duke flajt. Tasi? Ta e dru në atje. Subhanallahu, shkoi tek dru në po Omerin shtreni dru në freski flinte. Atër është farë, tha, tha keqeni drejt, andaj kje flejt i sigurët. Ata që nuk janë të drejt, duhet roje. Apo nga se përderësia ndokuj, duhet i godet në zërë. Ti keqeni drejt, i kërkuj të, të bërë si ki, andaj flejt në rrhatë. Pra ndaj, kjo është omeri. Kështë është othmanë, një aliju, ashap të pegamerës, djetarët të anë. Djetarët të anë. Imam Shafiu, rahimullah, djetarë i madhë. Imam Abu Hanifa rahimullah. Çka Imam Abu Hanifa rahimullah. Hëfën... Po, më më rahimullah u kërkuan nga që tia gjykat suprem se tën islamasara. Shtetu Islami sheria gjykuaj. Ali po kërkon po ai dietarta. Ti tia gjykat suprem. A të kur nuk bën. Kaqto njerëz më mertuarsona për këtë çështë. Imam Abu Hanifa rahimullah. U burgos nuk pranë. Para mëna u burgos nuk pranë. Sot njerëz burgosen për këtë për drejtë dhe marrin detyrën pa të drejtë. Në sa ti i bë the dyra apo për shkak se s'ka planu, po na sot mendojun, kjo është nuk do jetë sot kur. Asnjërat. E ka burgosur një njerëz se nuk pret të bëhet kryeminist. An dëgjojmë se fjja kur. Sot pozi. Ne dëgjojmë se keq përdorin dhe vjedhin për të bëur kryeministat, ose për të bëur ministrat, ose për të bëur çka do të thotë. Ne po dëgjojmë të kujt apo? U burgos pse nuk dëshli ti parën? Jo. Unë et jam kur kush ky ky? Është më das.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 nga se çfarë po më shati mua po më shai një një një një murg që dal nga kisha apo më shai musliman çfarë mun? Murgu ti thua ka thënë dërguar apo normal se pranos ose pejgamberi i tij. Por unë si musliman çfarë predgoj? Po se tamam po se mëtin e vardana. Dëgjova dhe unë ndërshua me problem. Andaj la mendim me ti. A pse kishte me vite që kishte? Pas atë më di. Ai i rin nga nga nga nga Maroku i largët, nga Perëndimi i shtam tek mamaliku. Këto e kaluar mua që tin detaj. Se ka dëgjuar për këndirin e madh. Kësoam me listë 20 pyetje. Në 16 vitin i Amerikës tha nuk di. Ne nuk mund ta koptoj të ka si nuk di. Tha s'tin si e gjinia ima, ne kemi dëgjuar për ty se ti hoqi i malli dietori i madh. Tha vlon ç'tin e këndëgju kështu din treg dhe thuaj lëshëm kanë me hallallaki. Din treg dhe fillop prim edines, e deri në Maroko mëson dal duke thënë se kanë pyetur amerikanin këto pyetje do tha nuk di. Hallallaki. Thuaj nuk di.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 dhe sa më të bëniju të është i paru në logje levala, aqë me inglitur është njëtë në këse bujtë në bujtë një tjetër. Allah të rëtoqë. Dhe tjë Allah të rëtoqë. Amin. Edhe tema e modestisë, minutave i rëdi fundi, të kojemi në temat të tjere të morali. Inshallah, dhudhë të ishë për rëtoqë. Amin. Të nërërmiqë, modestia kishë rëndësi të madhe, sepse të bëndë të tjetoshë për Zotin të të bëndet të afërt me njerëzit dhe të kthenten në origjinë. Ktheu në regjim më modesti. Zoti na bëftë të përfitojmë nga modestia, nga tema e sotshme. Takojmë në emisionin e radhës me tema të tjera të moralit praktik, derisa të qofshi kujdesin e Krishtit. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.